بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله ثم أما بعد تجث الفضاطة فلندريمت Më të plota janë vetëm për Allahun, subhane, huve, të Allah. Zotin tonë e falëndërojmë dhe vetëm për e ti falë e dhe odzim kërkojmë. Përse salavatë dhe salamët, më të plotëm i për ingamberin e fundit Mohamed Mustafan, a.s. Bishok të ti besëndikën bë i familjen e ti të ndarshma dhe shdo musliman i ciljën djekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndëruar vezër dhe të vazhdojmë në ciklin të se kemi filluar në ndë shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit, xhella xhelalu. Kemë përmendur në çdo hyrje të ligjëratave në këtë varg se boshti dhe themeli i Kur'anit është njohja e Zotit. Pra Kur'ani mund jesh historitë e pejgamberëve, mund jesh premtim edhe kërcesime, mund jesh juridik, çka është halal, çka haram, çka është farz eksumorat mund jesh laramoni të temave por se të gjitha termat shkarkohen në një bazë dhe është njohja e emrave dhe cilësive të Zotit në fjalë të tjera i tërë Kur'anit, edhe kur flet për xhenetin, edhe kur flet për xheneimin, edhe kur flet për të mirat dhe për të këqijat, edhe kur flet për detyrat e robëve apo për historiat e njerëzve, të gjitha kanë të bëjnë me autorin e fjalës. Pra i tërë Kurani edhe kur fletë në tejmë tjetër ka për qëllim me të njëftu me autorin e autorin është Zoti, Gjellifjula, fënësi a i cilë e ka thamë këtë fjarë është Allahu subhanehu e tjallë kjo është e para dhe zërë pra Kurani përbosht ka Zoti kush nuk e kupton, kush është Zoti me cilësit e ti a i s'mun të kupton Kurani, rrëdhimisht s'mun të kupton fënë, rrëdhimisht rezikon me, me jetën e ti e Kur njeriu e kupton Allahun Xhel Xelaluh, kupton çdo detaj që ka ndodhur këtu në tokë. Në parajsë. Lo nuk mund të ta din. Për shembull, filan kafshë pse o krijoi, apo filan çhenja pse e krijoi, por e din në parajsë se Zoti e krijon kot. Por ai nuk mund të ta din detalin saktësisht pse e ka krijuar Allahu filan mizën, për shembull, apo filan insektin në tok, apo filan peshkun e madh. Por se e din se nuk ka të kryu me diqka kot Pro e din se e tëra është e ndërtu me dhe e menajume me urci E kundër të atyre sëtë nuk besoj në Zotin Apo kanë defekte në Zotin Andaj të ndërruar vëzër O shumë anëci që besimtarit të denë emra dhe cicit e Zotin Andaj shka ta për nga meri jonë Sallallahu Aleju selim Adin që kanë djerim më në Bukhariju Allahu i ka në dhëtë në emra Ne i kemi mor gati të dikun të 37 Sot njemi të em Izoti te barekallahu taala. Ka dhan sallallahu alejhi wasallam. Allahu ikon 99 emra. Men ahsaha dehal el janna. Kush i permbledh kto hinxhenet. Do ne ajkim permen shpjegimin e kti hadithit se dietar kan dhan nuk kosh per qellim hevzi. Nuk kosh per qellim hevzi, se hevzi mundimson edhe njeh ashka si beson ato. Mundi me me maj hevzi i lexon iara komemorin e fort dhe i mon men ato, mirpo nuk kosh per qellim maj është për qëllima i cili jeton me këto emra Ndryshë është kër njani thot subhanë Allah Dhe kër i thot fjarën subhane I pastër I larkë të metave është Allahu Dhe kër e përmen emrin Allah I din kejë cilësit e Zotin kryje Sa jesh Rahman, Rahim, Gafur, Aziz, Gjëbar ha? Ndryshë e përcepton këta Andaj qështja ma e madhen kër amdhe zërcidhe ka ardhë Kemi përmejnë neve Sekret i badetet vinë me, me numra Pes kona maz Një mujra mazan 2.57 kushka pa, pasuri Një herë në haq Ekshë të më radh, janë me, me numra Por është një badet I cili kërkohet në Kur'an pa numër Cili është ajo? Ja e ju helledhine amenu Udhë kur Allah e vikran Këthira Ojtë e sëtë këni besuar përmen në Allahun Sa? Shomë Sepse njëri ju Kur e kupton se me çfar çënje ka të baje, ai ka kriju kta, sa ka varsi për për Zotin. Çi do ta shohim emri në emrin e rradhës me leyn Allahu te barekehu teala. Në ndërsa këty janë dpiga se duhet nevet na shtyjen që ti mësojnë ajmrat e Zotit, nuk do më dhonse e ndajoni ligjrat edhe u krye, jo. Mund prap kthejësh emrin e Allah, Rahman për çdo ditë te lexon surën e Fatiha. Dhe çdo ditë thot i bën Kaimi mund nxjerrësh udzim nga Fatihaja. Te ka dhonë në shumë librave të ti Dhe shekhu samdemija dhe sahabën njër Me njojën e fatihës Andaj pengamiri a.s.w. Ka dhanë më është dhanë një surës Sja ka dhanë kërkujnë allahu Të në surë e fatihë Andaj kjo më të njëf Mas mirë të zotin Nga e një se zot i ka këllëzua Zot i gjellë gjellaluhu i ka të regua Emri radhës dhe zër është një emër Të cilin kanë thonë djetarët Kjo emër është taj cilin alen me frim Në lenë me jetu Në erun autoritetin Në mbulon Thjesht në mba në raportin Mësë mukan kjo cilësi e Zotit Kjo atribut i Allahut Gjelalu hu Ski shpas mundësi kërkush me jetu vlesër Qështë do të shojim Pra sikur Allahu mësë në trajton të Në përmet këti emri Ski shpas mundësi dikush me bo jet Së do të këtë mundësi me bo jet Por shkaku i këti emrit Ne bojmë jetë Ne jetojm, ne frymojm, ne flem rahat, ne marrim frym rahat. Ek çmëradh i gëzojm shumë rreth mirave të Zotit Subhanahu ve Teala. Emri i Allahut, Ezarosh, Emri El Halim, El Halim. Domthonë me qetë. Para se hyjm në Kur'an dhe hadithet e fjalës të ulemave, domon zakonisht që i hap lexëratat me një shpjegim të shkurtër, gjuhësisht, që të na hapë dritare për ta pa më mirë se çfarë është domon për qëllim me, me emrin konkret. Emri el Halim përbohet përbohet nga shkronja ha lam edhe mim. Ha lam edhe mim. Kan don dietar te djues vjen kjo shprehje por disa prej kuptimeve te cilat zbrazën ne nje bosht caktuar. Vjen el Hilm me kasra, Hilm. E cila esh per qëllim el Anat wal Aql. Shumë ndihman aspekti gjusor për të kuptu e në në Zotit Nga se lezër, Arabëve këllu ka zbit Kur'ani E kanë kuptu Zotin në përmjet vet e mërit në gjunë Arabë Pa jashpiku kërkush Adëti nuk gjenë sahabe që i kanë thamë për nga mërë i së sellim Po, mund është me gjithë sahabe që i kanë thonë një Rasulullah Këja jetë për ketë dispozit, që shme kuptu e, këtu gjenë Po, nuk gjenë sahabe që i kanë thamë për nga mërë i së sellim Hindë dhe hullumta dhe vetë sa dushë Gjeni sahabit që ti ka thanë Ja Rasullallah Që këtë emër Zotit se marveshune Që që i bjekjo? Që ka i bjekjo për Zotit? Po ka mundësi ju ka përzi e përshemul Si firi kur lihet Peni barë dhe peni zi E që la konë prej Allegorisë të qillit E jo të, të penit konkret Apo Ju ka përzi përshemul Amarit dhe Amërkatabit të jemumi Kur je gjunup A kalon njerin të jemuma jo? Këu ka përzi, apo nuk kam mund të havem miu përzi se emri për shembulli Allahut Rahman ç'i shubje. Sepse e ka njohur nga gjua arabe. Andaj fakti që e kanë të Allahum, si ka njohur Allahun, ç'i si ç'i ka pasë po problem ç'i si, s'kan shumë me ditë do dispozita. Ky është dallimi. Sahabet e kanë njohur Zotin Xhel Xhelalu. E pastaj ti ahushni dispozit, nuk ka problem. Dispozitat janë burgjemo më të gjana, por ato e kanë dit atçka i zbret dispozitat kushë. Andaj vëzë nëse njeriu e nje Zoti. Andesh ka tha pengamire ale i salatu seran Nëse një njëri, hullumton një mesejle E hullumton një mesejle I qtehe defia E jep maksimumin atë mesejle E ka për qëllim Allahum Thot, që ka thonë zoti qëto? Edhe në fund, jahuq Mëndon në më fund, se qështu qështu Allahus ka thonë qështu Thot, pengamësam, Allah jep një shpërblim Thot që e khullusam vë temije Ja jep një shpërblim dhe më thonë se dënon Kusilët që kjo adil Se që ishe morën plot këtë a ditë për bazë njërëzit Ideja e se një njëri kërë sotion një meselë Dhe ka për qëllim zoti që ka than Allah nuk e dërona njëri Allah është i drejt Por që mu, një njëri me plos sinceritet Thoto zotë po du me ditë të që ka than Cila rruga jote Si kur që i ka lafdrupi nga mberi jonë srashen mdisa njërëz Para se me ardë aj Alej salatu selam Si që është zejt i më amër Një një prej njërzat të sot kanë ardhur para pejgamberit sallallam, ajniri i çka ndodhë, kur djosa ka bó. Kur djosa ka bó. Ka thon pejgamberi, ky njeri on xhennet. Ku njeri on xhennet. Çka ka bó ky njeri, ka bo, ki Kikra, ka pa arabot, ka thon këto punësh që i bani ju nuk janë në rregull. Edi ka thon i është drejtu Allahut. Kë është kthi ka çavja, as ka dit çish fallet, as çish jep për zeqatia, s'ka pas kur djo. U shtyi ka çavja dhe ka thon o Zot, më dit çka do ti e baj. Po si di Me dit, qka do ti e kësha ba Po si di Edhe gjithashtu Për nga Mirja Alei Salatu e Selam Ka të regu për djali në ajës Kujna, të khadijës Kure ka dërgu e filimisht khadijës A të djali ajës vet Apo me e shpjegu se qka për ndohë Gjithashtu për mësëm ka thonë Këtë njere kam ponë gjëndet Qa ka për njere vëzër A i ka thonë Muhammed e së sellem Mukan i ri Të më dhonë të kishandje këtyje po komplek kandrujet thotvem sam hinin xhennet. Andajsa drejtësia e Zotit do më on është ajo e cila nëse njëri sinqerisht e shikon çka do Allahu, Allahu xhel gjele xelaluhu nuk e don atë njeri. Por do më on akon sinqerta apo jo nuk është çështja që jone, o çështja e Zotit te bareke ve teala. Andaj njohja e sahabeve për Zotin ka qenë shumë e madhe. E ka njohur Allahun te bareke ve teala shumë. Andaj Umar Khattabi nga njohja e madhe e Zotit Gati i ka parapri dispozitave Ka thonë, në në mënoj që i Zoti që të ka me zvrit Dhe e ka zvrit Ma një ka arë në trasmetimet sakta Se i ka shprej dhe fjal Ka thonë, si kur thotë Zoti që shtu Ajet i ka zvrit citat i tina Surë minun hape faqen e par Kë Allah e trekon etapat e zhvillimit të njëriut Se si kriot, kure ka një këta jet Para se me dëgju për nga merin Sallallahu alai e sellem Ka thonë, subhanallah Me alë këtu Fe të barak Allahu Ahsenul Khaliqin Ka thëmë parëmë në tash Këtë këto etapat Shumë interesant njerit Ka thëmë parëmë në tash Më përfundua jeti ha? Sikur të përfundun a jeti me Të barak I madhësht taj cili Kryon më smirti tham, vësam, Shkruje o mer Shkruje që shtu Se Allahu gjila e ka zbit shtu Ka e ka mor këta lezer Nga njohje Sikur Sigur e din dikush kur rrit me dikan shumë Dhe ja di gati si si flet, si mendon Gati e buz tja levzon që ka du dash me thonë E di thonë që ka du dash me thonë Se nga njohje e madhe Që ka e ka Andë një ditë për ditë me pinga mirë Ishtë e duke shpegue Ishtë e në pleqri Dhe tha është një rob i Zotit Një rob i Zotit I ka dhanë Zotis gjedje Apo dë marë në akiret A do më nejtë këto Dhe e ka zjetë akiretet Sahabe pëllot ka pasët me gjlis Edhe Ebu Bekërë Sidiku E ka njësë me kajtë Radiallahu al Edhe Kër e kajt, kër ka njësë me kajtë Kërkës e ka kuptu që ka përndoh Atëherë kër e ka në pyt Ebu Bekërë Sidiku Sepse kajtë Ka thonë A nuk e kuptu të fjallëm Tanik shirëve zërë Tu fjalla është e pasquar Një robë e ka I ka thonë Allahu zhjidi A do me nejtë A la në dunja A do me shku të në khirat Marën e hera. Abu Bakri anisi meqaj. Çka thon sahabët? Ai e kishmurdh vesh çka po thot pejgamberi sallallahu alajhi. Tha Abu Bakri, nuk e morrë vesh se çai robi është ky. Do a nuk e morrë vesh se ç'ki robi, çka po thotëm ne sam ni rob? Ky jo Muhamedi sallallahu alajhi. Dhe vdiç pas disa pas disa kohëra. Andaj tha domer Khattabi kana a'lamuna, maj diç me kan, se n'te nga pejgamberi sallallahu alajhi. Andaj atë për shembull Djesmone ka mbrur rregull. Më smirti e njeh pejgambresam ai cili rri afër. Pastaj ata që rrin afër tij. Kush i njeh më smirt di sahabut Tabin? S'mund të më njeh më mir Tab sahabës se sa Tabin. Dhe Tabin s'mund të më njeh ti më mir se sa ai cili ka ndërt me Tabin, Tabi Tabin. Edhe kështu me radh zinxhir. Amunë një dikush për shemb, Idej. Amunë një dikush më mir, Sheikh Muslimi Taimien, më mir se Ibn Qayimi 17 vjet kanë ndërt me ta. Ti e ledzon pa i ka jetu me ta E ka pa, po shka, po, shka ka përçëllim në thënjit e ti A në dhezër, njohja e Zotit Ka ba shumë rrisahaveve Që tja qëllojnë disa prej dispozitave Emri sotë që në dhezër Në aspektin gjusor Do me tham Ta ne me preventiva Keq preje që ka ne do i do t'i thojm Nuk jam përçëllim Dhe se ne i përkëthejm një fjall Dhe ajo fjallë përshim unë gjuhin Shqipja Apo Angleza, Apo Turkja, Apo Gjermane Ka n Kë nuk do më dhënë së është i Zotit Në gjuhë në Arabe s'ka kuptimet nga bushme El Halim i ka kuptimet e veta Tanina kure përkthejm E përkthejm me afru E nëse do të dikush po këshirë në gjuhë në tonë Që shto i bje Nuk da interesant që i bje Ne e kemi përshëllim me, me afruë Qka ka thënë Allahu të bareke Vëtjala Hilm do më dhënë el Enet El Enet do më dhënë Me krejtap fjalë që vinë Në gjuhë në tonë Mu përmbajt nga provokimi Edhe njëherë El enet, el hilm do më thonë Mu përmbajt dhe mos me reagu kër di shkat provokon Kër di shkat t'i dhënon, ti nuk provokosh Të ti ka i dhënim, po t'i s'reagon Kësa i thonë a rap hilm Pro gjdo njeri që ka nuk reagon, kër dikush e provokon A rap i thonë halim që bjo halim dhe bon zhënjeri i cili nuk ndikohet nga nërë thanat e jashtme për me vepruj diqka arabot i thonë el halim dhe këtu cilët emri Allahut subhane u etara du të shumë atë detale të cilat i kam përmejnë djetara andaj kanë dhe djetart e tëra cilët rëtë kësaj pasaj kanë dhe el hilmu nakidu sefe hilm i bje e kundrëta e mendjeletësis arab sefe Sin, fe, ha Zdëse në shkaj e let Zdëse në shkaj e let I dhënë sefe Mirë për pasaj kanë van A ti cili provokohet let se fi Apo Por shemë Gjo njëri cili Mi a thonë di kush një fjallë Kimin njerëja këthen Me shod di kush kimin njerëja shanë Këti njeri dhëjna mendjelet Pse dhëjna mendjelet Se nuk ranon mendje e ti taj Shumë shpet provokohet apo shumë shpejt provohet. Për shembull, nëse ti e marrni xhet dhe e fryn, gjevesin. E fryn, ajo e lëviz vënë. Po nëse e frin ni gurit madh, s'lëvrizën. Duhet shumë me shtyjat e ajo e pak pak me lëviz. Don, Josange ka shëlet, arabët i thonë safa. Ana kan don, helm e kundërta. Mund njëri, do të kuptonë se është jo Iran në kuptimin se tani pardon edhe Iran kur skupton. Po lekapo porcelin Iran durimtar i përmbajçi. Nuk provokot nga Nga ragim Thot ragib e lesfahani Nga në pëlletarëve të mdojtë të muslimanve Ka thonë el hilmu daptun nefs Va të tëbër anheje gjeni lë gëdab Ka thonë hilm i bie Ajë cili e nal nefsin Dhe tabiatin Nga flaka e idhnimit Por shemur ti dikush t'i dhnon Dhe idhnimio zarm Për njerën, zarm Apo, kur ti dikush t'i dhnon Apo që shë përmanëm taze uo dhe Po të thot një fjarë, apo të ranon Realisht njerëzit reagojnë shumë Thot Rahi Belesfan, nëse njerin në alë vetën Ka bo hilm E ka bo veprën, hilm Në më thonë, ideja e fjarës hilm është Gjdo për mbajtje nga hidrimi dhe zemrimi Apo nga provokimi, nga provokimi i ashtë Kjo është ajo si në ka arë në aspektin gjusor Në ndihmon për me fa Aspektin shëri atik dhe emrin e zotit të bare kjo e tala Ka ardhë në Kur'an dhe zërë një mëdhët her Dhe kjo e mësh Ka ardhë një dua atë ma dhe të pingamberi sallallahu aleyhi sallam e, I thojnë e kjo e ati të mburoja muslimanit Dua ul kerb Duaja e zorit Në, në fjalin e duaja së ku kjo i zor është i përmend emri Allahut El Halim El Halim Pse pëse paket emr nuk ka përsejet a i zorit faqet emën nuk ka përcëdit asoj. Si do ta shohim se kreditë tona nuk kishin mundësi me u realizu pakët emën. Ka 19 herë në Kur'an do të shohim me leyn Allahu te bareke ve taala. Ka në suren al-Baqara ayet 235 Allahu te bareke ve taala wa a'lamu -ala, an Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa a'lamu an Allah ghafurun halim. Dianesi Allahu e din çka keni në shpirtat e juve. Në brëncit e juve. Fahdharu ru'u Shikoni me zërë këtë ajetë, do të këthejmë i prapë Po shikoni këtë harmoni të ajetëve Allahu kërcënon me këtë ajetë Dini se Allahu këtë që a kini mrejna ja udi Mëshehe sa të dush Mëshehja këtë njërzimit Pa e nëzirë jashtë Allahu nuk e len Qofte e mirë, qofte e keqe Dëpër, Allahu dë nuk i fshetë, as njëse Përveç ata që ka Allahu dënë me embullu me rahmetin e tina Për ndryshë e këtë Allahu u gjellivara, do të disbul Ando e ka qujtë ditën e kiametit Jo me tubële sëraje Ditën kur i korit na të psheta I zpalojna i, i, I zbulojna Shiko këta jetë Dijeni se Allahu Kejt e diçka kini mrejna Rruju një atina Rruju atina Kjo dhe zërë E tut njeri Për me balancu kët tut Ka thonë Ama Allahu është fales edhe halim Dhe vonë por thot ruju se ka për zotin mini art kopjo no, jo ruju ama është i butaj mos më zgjithë kjo vëzëri but skop s'kish mundsi njeriu me liriz do ta shohim na ajete të tjera gjithashtu that Allahu te bareke ve talla në suren al-Baqara ajete 233 qaulun ma'rufum wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyun halim te dallahu te bareke ve talla në fyale mirë dhe një mir, falje Që juja banë njëri tjetërit është ma e khajdi se një lëmosh Sadaka Je të bauha edhe E cila shoshenohet me lëndim Allahu qëllëve thot Këtë vejnë e dikush me të lip A munë është me mnimu Janë dy mundësi O mi dhëmë pare E mësë mi a përmen Apo Ose Mi a thëmë një fjalë të mirë Allahu qëllëve thot Nëse ti a jetë pare Edhe ja përmenë Allah, ma e mira mësë mi më adhon Ma mira mësë jep pare me ja përmen Se sa mi adhon pare dhe me ja përmen Allah, gjiluala, Një fjale mir Zotit një mofë Zotit dhe zidhje Allahu ta pruft khajrin Ma e mirë se sa mi thon Në parët edhe mas Dhe ditve a edhe që ti dha shune Para njerëzë Unë e një mofë a ketë Kjo e ranë o dhe zë Thotë Allahu te pare kjo e tëra Allahu kanij Allahu s'ka nevoj Dhe mund, faktit që Allah e kapot t'i kanë pasanik Minimu fukarajës Se kapot nga pafsi e ti jo. Kushe bani këtë pasanik E këtë fukaraj Vë Allahu s'ka nevojt t'i kështu mi, mi trajtu njërzit Thëdë Allahu gjele gjeleluhu Wallahu ghani halim Allahu është i pavarur Dhe halim Shko këtë në rridi vëzër Aki qëtë ti me të përmejnë Allahu Para me në përshimu Ti abdikunë në nëndim E i thua mamem Pa Allah mi thonë ti, pa e ja, ma me mbune sa për ditem du të mluhe sa gjunahet i ban ti A ki qe venda për me? Para me do dhe zërë, na me po gjdo gjunahe Allah me në nxerë Me shenja Qishish mi bona? Tha e bubekre si dikër radiallahu anë Mi ardhë gjunahe dhe era Një një tjetërin surrina Ta mërme nja? Ta mërme nja, a ji sigur Sigur, gjunahet me pas e erë A ta mërme nja se njërë së ndiktojnë? Mose, zë ban me cukur ku shdo rë dhe zërë Se krejtë dhe në diktonë Allahu qëllë gjillalu Po, Allahu për rahmeti halim Skaer Dhe njështë të respektojnë Dhe njështë dojnë Dhe Allahu të arunë nurin Dhe të arunë fëtirën Së të nxinë fëtirën Së të nxinë sytë Së të nxinë vejqë Pse? Më gjithë se na Natë të dit i banë në gjuna zotit Natë të dit i banë në gjuna zotit A i me eve në arunë Ha? Dhe njështë të thuhë sa i mirë fil Andaj, dhe të, të Allahu të barë e kjo e tëra Allahu është i pavarur dhe halim Gjithashtu ka orë në sunën e lahëzab A e di 51 Wallahu ja'lemu ma fi kulubikum Wa ken Allahu halimin halime Allahu e di që a kini ju, ju në zemra Dhe Allahu është i dishëm halim Ta një dhe që si me e përkëthi halim në gjurë në Shqipe Rallish ka term Buk falë si sinonim që i bje Por i bjen A i cili, dhe mon Trajtu e si i butë Trajtu e si i but A i cili trajton me butsi Me gjithë se munët me trajtu ndryshe Kjo do më, nëse dojna me thonë I kush i bje, shqip Shqip në sens hisi bje Po me afru i bje Trajtu e si i but a, a i fort me të dënuë Apo, po shemë, nëse ti e banë me dika një kontrat Marveshje E banë një marveshje Dhe, thotë, këto janë drejta tua Këto janë drejta të mija Këto janë oblikimet të tua, këto janë oblikimet të mija A i më regullot, dipaj Tani, mere këta vëzë E ban të një kontrat me dikam Edhe, më thonë, së një kritit dhe tyrat Qëka ndohë vëzër? Por shimu, ty sot më javanu një firmës Pagesën, telefonin A i të ku të shkojsh Mësë dimujve, thot pritë se Je vanuë në Ta i për kamatën A bo Allahu që në gjela ka mërë besë për njërzve Me ngu ata, më ju binda ti Mësë me dashë një këndjër përve shatina Me këshirë vëzër me marveshje Na sënëmor në afrim Se ta nko një shkelë na Allah dhe thotë, unë e prani marveshjen Por unë nuk trajtoj ti Ha Me kërkesat e mija Sënë mund është ti mi bo Unë trajtoj ti mbosti, më basë ti emri tem halim Ani, e ku shkelë, ani Provoj e pra Qështu vëzër së ta jepë kërku shansëm Nuk ta jepë kërku shansëm Adaj do të shohëm me lejnë Allah dhe bare Kjo të, vë të vëzër se emri halim është më i praneshme dhe jetët tona Mësë më kanë emë në halim Në s'kemi mundësime jetu dhe zërë Sa prej frimëve I kemi në hargju në gjuna të zotit Ajtu në pa Sa prej frimëve po ka, ka po që kanë luftu një herë Këndër pengamberit Dhe, dhe zërë ato kërë e kanë kuptu e Allahu në gjelalu Do njarë dhe bej kur kanë bo Kanë bo bej me me këte i mërë të zotit Kanë do një shpeshar për të tëre Pasha atë i cili Më ka shptu pi luftës betërit Shka të thonke? Pasha ata i cili më ka shptu luftën e uhudit Shka të thonke? Por shemë, zë, një sahabe Para se më kanë sahabe Kë kanë pagan, pabesimtar Ka luftu me pingamirin se së selle Dhe zërë, mes këti dhe gjenemit Sa u kanë? Mes këti Shka të luftu me pingamirin samë Edhe gjenemit Sa është dakiki? Nishtë i gjetë më ropë Tanë, edhe jana me të luftuam pejgamberin e Zotit. E Allahu ta çajti, o shejeta shijet, shogan shkuva. E sahabët kuropajshin muslimanë dhe ishin pa shahta i cili më ka ruajtur pe luftës e Uhudit. Unë nda ke ku mujt në fstua. Po para më no, për shembull, na elhamdulillah me uzu apo falim namaz. Para më dozë, një ditë para se më uzuti me ta pasmull Allahin shpirtin. Sa ke djesh qom? Ti do. Veçëdani shance. E para më Allahu ta i o, param në, sa, sa ka shty shance. O para më sa milt ka bóa. Ka po njerëz suna ka shty duket shance që ti Allah të ka dhënë ki mujtë me dekë një ditë dek para se më janë njësë mu falë a më s'ki dekë kjo është bucije mamë dhe zërë ta ka shtia fati ka njësë a në shikosë a avë dhe zësë farë njojë jetë zotit pasha ata i cilim ka pështu luftën e bedrit unë unë që jam uzu vetë unë e mëzgjenemi dhe meje ka pas vesh me më rokë që i gjeta drejtë në gjenemi shukur e bu gjenit kure ka rokë që i gjeta Mblejët plashkët e luftës I është dritu e bu gjehlit A e gjejt e qatë qatë thash Dakik u konë dhe zër Dakik, njani ka pështu Pitine, kush u konë dhe zër Pitine Pitine u konë njani pritë mdojve Suhejlim në amër Suhejlim në amër A e ka u dhejsh luftën dhe zër Atë e bu gjehlin e ka rogë shi gjejta U me jem në khalefin Otë vetëm në rabia Abo, shej vetëm në rabia Thë i ka rogë shi gjejta Dhe kitj në Gagogë njon i kapshua. Njoni kapshua. Andaj pingon mbi disa selam ka, ka, ka thonë, "Shpresoj, po, për këtash e kapshua, kur të vjen e puna li dit me mbrojt Islamin, ki ka me mbrojt." Shikoi kapsua vloj këtu, ki ka mbrojt Islamin. Banorët me e Mekës kur kanë dashur medalbi fe, kur kanë dhuruar jetë Muhamedit e selam, ai ka dalë ka thonë, "Ju ka thonë, oh, o njerëz, sez ju vënë marrë. Të fundit keni hit pa doni medal. Të fundit keni invë, të pardoni medal." Dhe ka çecsu njerëzit. Hombe zë. Me suzimit është dakiki E Allahu me cilin emër të kapçtue Halim Të ka shluhe Dëmonë të ka qelë një dritarët Të ka qelë një, një mundësi Thëtë Allahu të barek e ota në sunën fatir Innehu kene halimen gafora Allahu gjelë gjelalu hu është halim edhe gafor Pra, trajtuësi me buci Edhe pse ka mundësime të hakmart Shka e nëllë Allah më hakmart Shka e nëllë Allah më hakmart Shka e nëllë Allah më hakmart Shka e nëllë Allah më hakmart Shka e Populli Nuhit, Adit, Themundit Populli Ibrahimit, Populli Lutit Ka shkatru, dëmërnehum thëllohu, I kemi dërmue I kemi rënue Edhe shpeshve në Kur'an Hel të sma ulehum A jaunim të zanin atina A jaunim të njënit dikujt Populli Të Nuhit, Lut A jaunim të zanin të atina Të shalin të zanin, zanin zan. Allah ju ka dhona fat Ju ka shtia fat rabbekum, Kërkoni fali pizutit juve Musibani Zulum Vete s'juve s'këngua Andë dhe zër, emre Allahut el Halim është a i cili i rua njërzit Dhe me të jetojnë dhe dhe zhvillohen Se për këtë dhe zër, definicionet të ulemave Janë laraman, po të zitha janë mon, Një përbërje Për emre Allahut e barë dhe kjeve të arë Thot i në gjeriri, emre Allahut el Halim Do ma tharë Ennehu dhu enet Allahu Halim Do ma më mi përpërkëthejmë Po e më përdorim Halim qësa të përdojmë i shqipë dhe ajo nuk a lëdojmë për bërdi shka Emni Halim është a i cili ka shumë për mbajtja e ma vetë nuk provokoha la ja gjelu ala ibadihi bi ukubetihim ala dhunubihim ajo nuk ngutët kunder robëve të ti me dënim dhe i tëre Allah nuk ngutët Në... nëse robëja banë një gjuna si kur ti vjen me një ardënimi që kështë doldhe zëmë Sushmujt me jetu e Në e kemi përmej, për shumë i përkaj me, me gjëzirë Ka përmejnë se para me do si kur Zotë i Gjeli Gjelal Unë gjdo gjuna kishmur dhishkapi një metit A më një tënti? Në kemi përmejnë Sini, vëshi Sa muzika i duhet në vëshit për me të prish Si kur ti shkon me gjdo të muzik Me të nalë ka pak vëshi Apo me një album Shurë të bësh Apo sa duhet me shiku e haram për me të morsi Një, një t Dunja është asnjëri haram dhe prapallohja Leshirin. Halim, Ibut, sa të thon butë Robin. Me si sa ai ka shkelë junoj. Sa duhet dorës vezë kur prek haram, që mu shkatrrukë kë dorë. Sa prek njëri haram. Sa prek njëri, sa i duhet gojë dhe sa mu paralizue prej folmeve të gabuara që ska i bën. Për Allahu prap ta jep kët gol. Ma dit ta jep edhe golin që ish mbrojt. Allë kjo shikon nimet i Allahut te bareke. Uetall thon di Nugjeriri, Halim është ai i cili përmbahet Dhe nuk i ngut Dënimët në birop Ile Zotë i unë të bareke Vatë ala kar, Nga i një gjeriri Në emnë allahu të bareke Vatë ala halim Ka thonë halimen ammen Eshrake Vatë këfëra bihi Min khalqihi Fiterkihi Ta agjile A dhe bihi le Ka thonë Halim është a i cili Ndajatish ka i ban shirk Dhe i ban kufor Pre kriesave dhe eta Pre njerëzve Ja shtyn Dënimët Shim po flasim dolazë. Ka sot njerëzi thojnë lopa është Zot. Vici është Zot. Mini është Zot. Apo. Ëlë është janë Zotra. Ligjet tona janë Zotra. Dhe Allah i di këto më mirë se na dhe i lën. I lën morin frikë. Bile ju ston takatin. Bile i lën me flet rahat. Bile bile Allahu i jep donë janë i van ata muslimanët. Dhe kjo është, a ka butësima të më dhe si që ka të vëzë? Ma dhe dhe dhe vim të hadithi për nga mbëri së sëllim Se si Allah unë e ofendojnë dhe e shajnë Dhe Allah unë jëbë rëzqë Dhe këta shko mundësime bërë përveç Zotit të bareke Këtë në këtë në këtë në këtë në këtë në këtë në këtë në këtë në këtë në këtë në këtë në këtë në këtë në këtë në këtë në Kë thonë el-Khattabi, el-Halim është taj cili Së provokohat nga i dhrimi Kjo është dalimi dhe zërë mes njërijut dhe zotit, gjille fi ula Allahu kanë mundësi mu i dhnu me një rob I dhnuot dhe e shkruun Qik i rob, jam i dhnu me ta Po cilje dalimi mes zotit dhe nejve Dhe kryesave Allahu e shkruun di kam pit malkumve Dhe nuk ngu të tot me thonë Sun po baj sabër me dënu jo. Dhe është një krijesi Allah është i dënu mas shumë ti me ta Dhe i ka dhën mas shumë ti afat Dhe është iblisi Iblisi është krijesa e cila është të shkru me pëjt i dënu Allah është i dënu dhe Allah është i këdhën Kur'an dhe i dretë për dretë i dhe zhrejtua U oh, khrujj Dil pikto Melunen i, I malkuar A i ka dhën Rabbi Andirni, o Zot, Ja për ma fatë, Ta një dhe zë kuro njeri, Në më dhëmë, Mere kështu, Ti me t'i dhënu në t'i kush, Me t'i dhënu në t'i kush, Edhe t'i dhënu një armik, Edhe a i thot, Kur s'lipi falje? Edhe me mu i t'min një harë prap t'abaj që atashe t'a kanë bëhe, Ha, Edhe ti ki takat me mu hakmar, A e shtim? Ska, njerës nuk e shtim, Nëse një anë i armizme, thot, T'i armig Kutë muj prapë të bajshërë Kutë muj prapë të bajdomi Si bif ishman hiq Abo Edhe ti ki të katë mu hakman dhe ti E elen se le Se ti E aj po të thotë Së klamë Nuk klamë Qëtu me mshlu prapë të bajshërë E Allah u gjilëvali ka dhanë i blisit Shkot dërë në ditë kja mejtë Ti kime pos ma a fatësa Pëllot për qafirave të njërëse Allah nuk provohohot nga i dhrimi Allah i dhrohot Por janë e i dhrimi n Por Allahu nuk e ngjungu. O ai, dërën kiamet. Para më është dërën kiamet. Ku kiameti cilë njerëzit i provokon shumë kur osh majve. Çka thon faraoni? Kur bëhom ata më? Apo Arabi i kan thon, "A di për këtë kiamet folë njerëzimi pikur apo ti të, të fola?" Sikush e thon njerëzit, "E pikur folët për kiamet." Po pikur për kur fol? Por është i gat. Allahu nuk e provokon kjo. Nuk e nxit kjo. Kur ti i thu Zot, "Hajde më shpejt." Nuk e nxit ato. Është Allahu xhelalu ala i thot, "Khatabi nuk e provokon hidhrimi ata." Dhe nuk enzit Gjahili Nuk enzit Gjahili Shembo t'i vezër, me rëkshtu Për ti kuptu vezër, dhe shembo dhe të thosë Shembo dhe shembo dhe gjithë mund t'i jatë Qarta fotografi Njani vezër që tup me të nejtë Me të usit dhe rethe për qarp Bile mukan p'i qmendve, lejmo p'i t'meshmive I qmend mukan Edhe në stop me gjithë me guvrit t'i Ti dhu largoj, ja, prap Mas 5 minutave, prap Mas 5 minutave, prap Ako njeri që ka nerva dhe instik gjavë, që s'qohët me në ala da? S'ka mundësi. Si? Qe e dhe zërta një, dilë përtu. Allahu s'ka ditë që këtë dikush se shamë. S'ka ditë që qëllë më në gjesi. Allahu jashlo njërzve dilim, ato qohën, e ajta më qohët, e kryzën vetën, e shara lë, me të parën. Minjar, ajta qohët që ishtojnë anë musliman, bismillah, elhamdulillahi, lëdhi, ahjena, falëndërimi të konë veç Allahu që në ka thonë mundësin muque, me miljar dhe njerës kurqohën, në venjën e bismillah i të thotë, ha, në emër të gjali të zotit dhe gryës atina. Për dit, për dit, dhe Allahu të mamë i thotë të mamë që nështë, ha, për knaqënë. Shka dit, shka dhëtë khattabi, se provokon gjahilia thotë. Njërën të nuk e provokon Jehudit i ka nënë Allahë fukara Se ka provoku Allahë Allahë pisë provo dhe shka ju ka ba I ka dhënë alama shumë Mësë po bëndë një alama shumë E tashim në në akhirat pas taj Anë të dhe zërë Allahë nuk provoto nga gjahili Anë dhe thë që i khlusam të i mija Në shpegimin e të i të librit Shrëhëllë Asbohanije Thot Sikur që Allahë është i dishëm I do të dishmit Sikur që Allahë është halim I i donë njës të dëbut, të përmbaj që më pjero vëtina, e dhëtë që e i këllur sa më të imi e, sa i përket njërzve, sa ma shumë dhije që kije, ash ma shumë savër, gjahilis banë savër, ha, e njani, thuët se ka artë e khalib në velidi, thuët se ka artë e ahnef i më në kajsi, po si do qovë ka artë njani pri muslimanve, edhe aj i ka thonë, ka thonë, a e di se kam mundësi me të shkrujt vjersh, me të shame, Dhe thonë, a e ditë ti, se ti me më shame for, dhe të shame, asë një fjalë pëj musë në një. Cëli a ma i forë, dhe zë? Njerë i dikush të të, ha, une, une, une shana, punë madhe, hajtë më su shaj. Këtu a forë, sa, për nga mësëm tha, nuk e i forë të i cilit të mund në trupë. Këtu a gomari muj, dhe gomari mund në pëtë mujtë, dhe zë? Abo, a ma i forë të i cilit e gëltit durimi, hajtë dura? Hajtë hajt provojë me duru, dhe zë? Hajtë dikush foltako. Në do shohim vëzërin skenë kur vin të do vit me lena zotit e bare këtu atalla, skenën nga pejgamberi që i shkan dhurovë vëzër. Durim i pa i pa pa, njeriu sun e van ata përveçse nëse Allahu e animon. Kurse e van ata. Ato el Khattabi Allahu nuk e provokon jahili wala isyanu asil. Dhe kur i ban dikuj xunaqë provokohet. Por shem vëzër. Pala mendoje, pala mendoje. Ti më thonë vladit tan, gryes tanë. Apo dika në shkaj e kije në nën kujdes E i thu bani qëto dhe tira Edha i qati parasive ti të të të tibaj Edhe qemi njerë për të shkoj kundrbile Parasive Për ditë që shtu A e le? Dikush Edhe ki kudret mbita? Se le? Leze. A lezer E Allah ju ka thënë robe musumbani gjuna A të parasive të zotit i bon gjuna Parasive Dhe ka piti dhe thot hithë ngojt Hizë dume nije sigurisht e dalin sot për shemb bota kriminale do thonë islami ka krizë krizë duhet mi abonë te islami në shihen e Francës. Aba mi abonë islamin jo jo Muhamedit Birit Abdullah, i cili ka jetuar në mes dy qytetrave të, të Medinës. Jo një një një një tjetër i cili jo në shihet e tërë, në romantikat e tërë, në shfryrënimet e tërë apo A nuk i këshitin krizat e veta, se njerz ju desin alkoliqardh, e pianeca, e vet vrahën, e shprënimin toka, kamrisat që ata vet, pytyrë rdhojnë na kena mu shkatrur vetvetiu. S'ka nevojë me ta shkatrur dikush. Njerz më të mëshëm te dodhën, më të s'ka nevojë me ta shkatrur nevojë dikush, na kena mu shkatrur vet. Na kët pianeca jena. Na rakin e pina si ujë. E bazaj thot Islami ka krizë. A din se ka krizë tezer? Ka krize Islami vazhdon me thonë ka më ata haram. A një pësa i kam, kam ledhë do gjallarat ti Shkrui këtu që ja halam Pra pa të e din që Kur'an i së pëndrojt A një pësa të e ka ndonë se Zinaja munët apo Shoqe shoqe A ma Kur'an i së pëndrojt A të e ka ndonë nuk ka problem Mu ka njeri edhe shkallë e musliman Munët mi më ledhë A ma Kur'an i së pëndrojt A i ndrejë Kur'anit Ti hoqin e ndronë E van si me aparat A ma ndrejë Kur'anit A dhe të e ka kriz Korani dhe Islami është të bil Pisë se e ka zbitë Allahu Së ka ndryshu kur gjo Në mujna me ndryshu Në mujna, në jena njërës Ama Korani dhe zërë Në bejtë të bil Andë Allahu gjela i zbiti Arabve Si të ju kitë plasë Si së pëmuni me duru me Muhammedin sam Hipë një se për naltën atë e një muhe Qëshë së më përvanë sabër Se na e këna që Muhammedin me këtë shpalje Letë hi për naltën të janë dalën dhimën Hajë të dhe tashu ja pei largohet ai mldhefi që e ka e konjuks. Ne luesi Allahu incha Allah ti avant kundër të na asaj që ata e e kanë burr Islamin, t'u fut Allahu Islamin në shtëpitë të tëra. Në bitej të tëra nipat të tëra dhe të përmbysën nga nga brenda. Si ka thën Sallallahu Alejhi dhe Sallam se çka fjaja ime kam ju hi njerëzën në shtëpitë të tëra. A ka sjau ka marr mendja. Dhe këtë ndot me leyn Allahu te bareke we taala. Anad khatabi Allahu nuk provokon nga gjuna. Nuk provokon A na provohome dhe zë Ma djetë ti me dit Me tarë lajme Se fëmija se të të ngush në shkoll Abo ti ke thonë di shka A i s'ka bo Ti i marë ke jere në dhe shkonë të shkolla Pëse? Së mba në zahëmë E Allahu dhe zë për dit I bojnë në robë gjuna Tarëj, i frajton Me buci Kjo është zotë i honë të barëke Vëtë arë Thotë i bënë kajim El Gjozije Në shpegimin e emrë të Allahu të barëke Vëtë arë Thotë, Allahu është el halim Ajë nuk ngutët me robin e ti Nuk ngutët me robin e ti Që t'ja zbrat dënimin Për sfarashvije Që ndoshta pendohet prej gjunajt Ndoshta pendohet prej gjunajt Kjo është e cina karnë nga Nga djetarët në qështën e emrit Allahu të bare kjo e tela El halim Që ka përfitojmë nejo dhe zër Qëla është porosia e emrit Dhe raporti Dhe se në thani bënkaj me gjëzije Allahu me zdo emrë ka detiru raport robit kërshik të emrit. Kërshik Allahut, kërshik Rahmanit, ajo është një qenje, po në gjdo sifat ka raport. Cili është raporti kërshik emrit? El Halim. Do t'i përmeni me lejnë Allahut e bareke, vajtjala. e para lezër, duhet të adim se, prej detyrave tona, është me apohu Allahut këtë emr. Me thonë, Zotë i është Halim. Allahut donë, që ti pohohën të cilësitë. Don Allahutim i than ul hu allah ahad oz o ti ibut e moshershe Allah u qzohet me kta. Keni pasur njerzit dhe kjo eshte e njohur per shemund kur kan fol njerzit me khulefat apo me parandorin. Mund te lexoni per shemund libra si si fol per shemund me parandorin me mbretin. Prandova te musliman apo dojo musliman. Apo poshem ishedim fjall pse se ajo eshte i madh. Apo per shemund kur kan shkuar te haxhaxhi Zakonis kur kanë dashme pshthupi i Hajjaxhit, ha, i kanë shprehë lavdë lavdëruese. Por shumë i kanë thonë, i ka thonë ti e di që unë është më mbra, ka thonë po, falja është më e dashur se ti se sa vrasja, hec. Don, e ka provokuar kan, emri, mund të e do falje. Apo kur ka shku Muhammedi sa sel Mekë dhe ka çliruar Mekën, e shikoi kët triumf usht mad. E ka çliruar Mekën me kokën e ulur. E jo që është dalë njërë sot me kokat larta Allah unë në gjithë do me ngrit kokën Për e nësam kër e ka qiru me ikën E ka ujt kokën Sallallahu alai selle Pada se mja u falë Për e nësam që e ju ka thonë Ka thonë Që ka me ndoni se ka me bëjnë me juve hm? Që ka me ndoni se do të bëjnë me juve Qikoni Arab dhe zër Kanë thonë Ehun kerim Vla i mir Djal i vla vit mir Pse e kam përmejnë vla vit mir Dëhonë Ti jo Muh iki tizite miro ka thon shkoni se jeni te lir Allahu dhezen ja oh, se ti apo merr emrin veç mi thon o falas dijese ku me diza junane ti ka thon vet se shepormen te hadithe sai bukhari se Allahu Allahu xhelola kur ban robi junah edhe robi thot unë e di qi ni zot mundet me mafal e mundet me mdonu fal me ozot Allah do t'fal te kje vet se thave e di qi mundesh me mafal edhe mundesh ma... ka ç duhet per robi doze wallahi Vë sleep ku jao mashu Kur të bani gjuna dhe gabime Dhe ki di shka që do më do duhet me të fal, me të mullu e Nuk li po ti di shka të madhe Vesh mi thonë, o oh, zot, apo ma fal Po, funi, funi dhe shka munish, bave, shka munish me bave Shka munish me bave, që ki gabu shumë dhe Allah Shka munish me bave, mi thonë meri të pare Shka i duen Ti njërë di du, o, oh, apo ma falve, kam e të një muhe Po shka i du, Allah E i thotë, pare, po të mijat janë, më shka dikonon të mijat janë Hajde, me shka i afrohështë? Ande i përnë ka ime në gjëzje, thotë, sa e më fështirështë më afruhe ati që s'ka nevoj? Shumëzor alë dhe zërë. Mere t'i kështu shetë, thjeshtë, ma thjeshtë. Nëse një një një është miliarder, multi-miliarder, shka një zë, sotë, mi fry, emra. Ka pare sa dushë. Edhe i ki gabuti atina. I ki gabua. Qysh i afrohështë i atina? Mi thona, për ma falë, nuk mund është atim një afro sa ma i pasur, sa ma së një afro është e ki pa përshimë më pasanik më zisë e folti me ta një kafet e pijaj a përton, ftyra t'i banë këtë shtu se unë jam i nalti i voglë, a për e përëndo dhe zhërë Allahu qëllë qëllë ka i afro është, shka me dhanë për Allah i butë ka fanë thujëm, thujëm, të fali, të fali ka që, andaj e E para dhezër që duhet të kemi porosin e parë, Zotit do mi thanë, o Zotit i kiket e mërë, ti je falës, ti je i më shirëshëm. Pra vetëm shpreja është objekt se bepë me të falë allohë të bareke vëtëjare. E dyta dhezër, duhet të përceptoj qartë sa i bujtës Zotit me ropë të ti e se si o ashti a fatin. Dhe përta ka nërë shumë prej ajetëve dhe të fjalëve për nga beri sallohësillëm. Sigovlasën Zoti sa i shtin njerzit. Sa i shtin. Fllaza çdo mundësia që ka lindë o shans për m'u pendu, jo siç i shtojnë njerzit edhe një ditë me jetuaj. Jo, ja, jo. Ja. Gabim i madh. Allahu na i shtin ditët m'u pendu. Andaj Abdullah ibn Mas'udi kur ushtri po shtratin e vdekjes, dhe ia nisi me kajt. Ato që ka ishin për rreth thanë, "O Allah ibn Mas'ud, pse por kan?" Ka thënë, "Për dunjë, diçka?" Ka thënë, "Wallahi, si s'kam dukat për dunjë." E as që tom kam doni çev gë dunjë. Ka thonë po jam tukajt Që në ditën e vapë nëzët Unë të njënoj Por zotin Jam tukajt Që pelan pe një vend Ku ku mujtë më ngritë natën Këtë njësë flenë Unë e falëna Se ajo në ahirat zbaat Ajo në ahirat zbaat Ti së në sakrifiko në ahirat për Allah U kuria e ma veti Sakrifica për zotin bat Këto dhe zë Andaj tha ali u rradi alang Punëni se atje shkha më punë Ti nuk punosh me dhan Allah. O Zot, ani çaska se ku mundu jon çe çupe vaj. Ban sa dush. Kan me kaj banor të zjarrit gjak kot. A sot ni ni pikë ujit apo as nuk lëndon as kur gjat, ta fal Xhenemin. Ti sa bën sam, nuk kush nje ani pi rob ve vet, i kujto Zoti, i den loti Allah ja fal. Atje gjak me kaj të falet. Pse? Ka mbaruar fati. E, e emri Halim, ti je vend funksion në vëllazër. Shikoj. Shikoj rob të Zotit. Qikosa lirë që më frimojnë, lirë që më lëvizim, lirë që më hajnë bukë, ju jepë Allah u furnizim, risk, shnet, komoditet, që që qi, që shflën një dhe zërsa rahat, me këshu, me këshu kështu, se a i ka borë zotit, a më në zë gjumi? A dhëtysa ki borë zotit? Dikush për me e kuptu këta se kur të folmi për borë zhë në latë, se në kuptoj. Këni pa kur ki borë zotit dhe gjena fati me paguit, ta në natë në është normalë Ka arë bëzhlia Apo Edhe të ka thonë Ej, nesëre ki a fatin Dhe sa ma e madhe shumëa Ashtë ma e madhe si kleti Nuk zegjumi, apo Po sa i kena bërgë zotin dhe zotin Sa i kena Vetë trupin një ki bërgë Vetë jetën Vetë shpirtin Syt Komoditetin Kretë Bërgjë ki këta Shtoj a kësa i gjunahat Mirë Nëse ti e ki një bërgjli Edhe vjena fatin Ti të ka për si kleti madhe A do të thirrë Allah era atë edhe një vit iki afat. A është normale me menuh për se të njëri mirë? Një, mirë është normale. The sko mund të mëson me menuh mirë atë. Nëse ti je i borxhit, do i thotë ridhlorace edhe një vit. Apo ti menon mirë vështë ta hashtja fatin. Allahu përdit ta hashtim. Hajde tani, provoje. Provoje tani. Nuk ta ndal Brimun, zotë. Ti banxhunai nuk ta ndal Brimun. Madje me gojën të cilën i banjës Allahu xhenai, Allahu nuk ja ndal. Sa njëri kënon haram. Sa njeri përdor gjunën e ti në haram, gojnë e ti në haram, trupin e ti në haram, organët e ti gjënitalën haram, dhe Allah u jale ma dhe ashtë të në forë, sa në gjëlle gjëlelu. Andhe sa i ka përd njeri, Allah u gjëllevala. Dhe shiko im në Allah e halin. Musë më ka halin në venin alë damarit. Ska? Një gjuna, indalet, indalet, jetër. Thotë Allah u të barë ke vëtër në surën fatir, ajeti 44, avelem jësiru fil ardhi. Fa janë dhuru kejfe kane aqibetul ledhina min qablihim Wa kanu ashedda min hum kuwetan Wa ma kanë Allahu li ujgjizahu min shejim pis samawati Wa la fil ardi inna hu kanë aliman kadira Tëtë Allahu të, të barekja vëtala A nuk eci në tok njerëzit Që ta shojnë si ka qenë përfundimi atyre të cilat kanë qenë para këtëre Dhe zërë emri Allah i but Kura i të falë Nuk ose së mundet me dënua Qandallim ti dihu di afal, ti mund te munosh me i farkin mjekanik, etu po ja fal. Imo, ti i i medikan, po ti afash ja e sikish kam ibon tani her. Po ti do me fitosh problemin e falës po sikish kam ibo. Qandallim e dash me voz se ni ban. Allahu nuk qej ashtu. Ai fal po mundet me bo, mundet me bo meja samat. Keni keni dëgjuar asin e Samnunit, se ne ka ban men Ibn Qayyim al-Jawziy, Ibn Jawzi ibn Kathir, qarsin i, i, i ka njerit u kom poete. Ka shkujt per dashurin daj Zotit. Në një ditë për i ditëve, ka hinat eksitimin e, e të sauvufit, apo sufizmit, dhe ka shkrujt, ka dhe në ozot, nuk ka dhe një dashurim më të madhe në zemë të timet se dashuria për tyje, sëpravëm ozot me qka dushë se unë e bajsabër. Sëpravëm ozot me qka dushë se unë e bajsabër. Dhe shkodhe dhe sëpravëm ozot me qka dushë se unë e bajsabër, kjo nuk del nga ajqka e një vzotin, po del nga njën qka nuk e një vzotin A di me shka e ka dënumë dhe zër, shumë tjeshtë. Ja ka ndalë mundësin me dalë urina jashtë, zotë i ndërofë. Ska mujtë me dalë urinë me bajë, sënë ka shku në vojtore. Dhe një ditë pi ujë, ha, së ndër jashtë. Pi ujë uj, e ka, nevoja e kërkom, ndërsa sënë nëndzirë jashtë. Dheri sa thotin nuk e thiri, këcaj i kena për qitetë. Dukësi, e ju ka ndofë, grinësat vogla, me këqyja, Edhe ka shku në gjami, të fmit, dhe ka thonë lut në Zotin për agjën e juver, rena cak Lut në Allahun se smu i me duruen Edhe pasaj i ka shprej, pozitjera ka thonë, oh Zot, trajton me buci Allahun vështë që ta me të boja Apo, një dhamo dhe zërdhem do me lip doktorin kuaj e kusa Apo, një dham i vogël, me dhim dy për njëher Me dhim të tërfëgjashkë për njëher Po me dënjt edhe kom edhe edhe me dish lloqit sa llimte madh është ajo Zot. E Allahu është i but. Aqe pa të dhëm kur dhën zakonisht njat dhëm. Pi buti i Zotit. Së timin një arshkon çoragon. Shumë të mira ti jap Allahu ti nuk i di. Shumë të mira ti jap e ti nuk i di. Andet Allahu xhelalu ala. Ne nuk i trajtojmë njerëz me butësi se s'kena fuçi. Këshillni ato shkaqan kon çka kan e kanë keçpordora fatin. Çka ju kanë dhënë? Allahu te bareke ve tala nuk e bën pa aft. As në sen, as në qijel, e as të top Andaj Zotë i unë të bare kjeve vë talë dhe zër Kuri i mëshiron njërzit, i mëshiron nga farë A dëshireti, vëdhmejti ti Dhe që s'ka, s'ka mundësi Mësimi tre, dhe zër është që ta kuptojmë Se emri Allahu të bare kjeve talë dhe halim është, do më dhonë Më bjatë se sa neve kemë mundësi me Perseptume me qështë të tona Por qëjmë Za kërë ishtë ne, kërë i perseptojnë Më shkombi një qka Po zotin vëzër realisht njërës sënë e prejkin Sënë e prejkin qenjëre ti Asë sënë e shofin Po allahu këta nuk e ka ba mun. Për me e thjeshuve Qësh me kuptu e e në allahu e halim Po shemë, ti njërin Po shemë o zotin arrujt njërës në me zveti Munë më pështim fëtyr A më thomë këra nuk me ranim që stafalikur Ti këta zotin sënë e ba Hasha Sënë e prejka ta, sënë e shefa ta Ma dhe thot shekullu samë tëjmije Sa mërë të shumë që njeri ka autoritet Ashtë më i malë është ofendimi Apo? A dhe thot shekullu samë tëjmije Gjibetin dhe i muslimanit thjesht Nuk e si gjibetin dhe i Djetarit Nuk e i thjesht o, Me përgojën një musliman O gjibeti shumë i malë, ma i malë Me përgojën një sahabe Habe aj Qështë dojnë në prot për TV qelave në televizor Muavija aj Aj Yezidi apo Abu Bakri se prezanton Islamin? Kë i prezanton? Apo me shkija të bashkë. Andaj, në dhunia sa më autoriteti është i madh, është më i madh. Pejgamberi Ram me ofendua? A është se si më ofendon një musliman? Jo. Në ofenduve në sam, është e pafalshme. Nuk të falë. Por vetëm se bën tobet e Allahut te bareke tu ta. Tani, më ofendue Gibril, me, me lekun e madh. Po më ofendou zoti Xhelalul, andaj në dhunia ofendimi nuk ja vesh me të preq. Apo që kur që e kam basë të dë dënjoja Pra këthejmi të këta kriza e, e këtëre romantikve Ti vesh me se prak me dorë Shaje, ban karikatura, lujti me ta, ban sarkazëm, ban ironi Kjo nuk o kur gjon, kjo e lirje shprejes Po kam qef me të shaj E jo, për kam qef me të shaj Shikon dhe zër, ato janë bindjenja A dhe ajë që ka të thot A në dhe ty shajë mu, s'ka problem Këni po kur fol me ta Thot po po shajë ndaj prindë, ndaj nana, ndaj babën, s'ka problem. Ndaj bashkëshortën, ndaj fmijën, nuk e kanë problemun e. Ti mu veç më mos m's'm praq me dorë. E m'fenë kuç është thollëza. Ti rali shallahu nas'ne praq. Hasha bakalla. Muhamedi sama s'ne praq, por ofendimi është diçka tjetër. Shiko këtë hadith pejgamberit s.a.s.l.m. se ka ndërm Imam Buhari, po pejgamberi alayhi salatu wassalam. Leis ahadun. S'ka dikush. Dhe kjo është muhim absolut. S'ka dikush do të thonë, hiç. S'ka dikush më durimtar për lëndimin dhe përdhosën që e ka dëgju se sa Zotit inëhum la jedërune la hu walada njerëzit i thyrën apo i pretendojnë Allahut se ka fëmi se ka fëmi o inëhu la ju afihim wa e aji ju a mba në shnetin dhe ju a fërnizim Ta nuk mërët me më bëhër kështë lëzër Me e shah Me i pretendu që i ka fmi A që do me thonë për Zotin me pretendu që i ka fmi oz? Zotin man, vëtale, i mad Subhane vëtara i që i qëndron bëharsh Ti me thonë sa i ka gruje dhe fmi Ha? Ka gruje dhe fmi Njerëzit për nga natyra e vetë Për shemë Njerëzit për nga natyra e vetë mu Muslimon, i ndërshë Mi thonë ati për shemë Vëq mi thonë Ti i ki me rakë Do monë uh, Marrdhë i dalë jashtë lëshshme. Afreno, as, panervozo, nervozo. Apo, madje më dhan hallall. Apo, se ti shumë por shemo kë dëshir kët punë, apo atë punë, nervozo. Pse? Se nuk kaçev me zbit kët nivel të mund, unë mira vesh me kët punë, apo. Me çështë të hallall. Pse? Se të rruit autoritetin. Apo, të rruit autoritetin. Për shembull, orientalistat kur dën me folkes për peqëndësan m'thojnë, ka pas shumë ngra. Ku dën me dal? Aja dhali ka bështë Dojnë me datë e me Aja me si punë o mirë Hashe vë kello Përremu me zër Allah hëtë mi thonë Ti ki gëruje Ti ki fmi Ska Allah hë këne ka përshkujnë surë Më mërdje më këtë mesele Ka thonë te kedu Semanuatu Je te fëtërne Gati që dhe toka Dojnë me plas Se pithoj zoti ka fmi Dojnë me plas Përremu Ti t'i, ti, ti kushme U shëmë me shabë Me të fënduar Me thonë oj djot, oj njoran, oj padishim, oj Aplos, aplos ose. Nis tatuz di kush më shkrujt, ai njerëzi ha hadithi kujtasi ta ka njerëzi ti, që i shkumplot. Kët po nduket se mu po mshkru. Apo plot me njerëze. Ojo kët hadith por ka ne kinjer. Po hadithi pa më xhamallah nuk ka lojë, ai ka njerëz, ekipon disa njerëz për shëmbull von. Ojo por kanë shkru. Por fe Allah. Fea nuk os as emia, as e jotja. Po njerëzit as lufta ti bojnë tvogla, edhe mos animes mendon, ja, kipi patit diku në selë. Apo sigurisht i tha faraoni Musa. Ti do më po krijetarë, tha, e di une Tho zdo më po krijetarë, rë burë Ma dje shejkhullisamu të imijes Kër e ka mor sultanin, i kanë thonë ato ulemat Që e ngonë me sultanin I kanë thonë shejkhullisamu të imijet do me ta mor pushtetin Do me ta mor pushtetin Dhe kathiraj, ka thiraj, ka thonë qka puna do me mor pushtetin Më po khalife Ka thonë obur pushteti jot Me pushtetin e babadarve to Me pushtetin e kitë dynjajës E dhe e ka mor një paret vogël Ka thonë zvlenë të una sa q që farë pushtetris du pushtetone këta e kam fe fe, më nukur flasë për zhullumin për të drejten, së jam të dajt me madhonë se marë a në njësa njërës jetojnë me ata që ka vete perceptojnë, apo për shka kësa i veç a i kur nuk shumë veç kër e bandë e mandikan a në e dhe njëten funksionën a në i shati përshimu të bota që të sinën thyrën e civilizim thot e shami e të na nuk ka kur gja e nuk ka kur gja a po përshimu n U drejton të hoqës Pse ju muslimat nuk lejoni me shak Muhammedin sa sëllem Na ju lejoni në thashani ju ket O dhe zë pse janë pinja ta nuk e janë pinje Pse aja bo pandjenja nuk nuk jena pandjenja Na kena njerës Zat iqmoj në nivelin e larë Zguzon jo është vije kuqe Zguzon ti munësh mu po Ba nuk kja firë sa dush Ha darë sa dush Pera ki, për vetje ki Shkon gjenem Mir po Kur të sënohet Emri zotit Emri për nësëm, o vie madha ja Andaj, shiko për nësëm, thot Allahu s'ka dikush si aj Që bën sabër Dhe gjithashtu për nga më veri sëselle Ka manifestu e lojët të tila të sabërve Për nësëm, një ditë për një ditëve ishte duke da Pasuri, plashtë të luftës Dhe një një një për njërzve Ngritët Dhe thot, ja rasu Allah Boj i drejt Se skeve i drejt A mund në param në të rëzër Qësht me e kuptu këta dhe së? Para në ti mi thonë përshemot prindit Qësht si e prind ti Qësht sa prind së mund me e kuptu qëshibje kjo Po a i qka në prind E din qëshibje e fëmija mi thonë His babës i e His nanës i e Para në profesori mi thonë Kur far profesori si a, a, e? A i shkanë e rande së? Mi thonë së ti përshemot të izgudzana së shefit të puna Mi thonë kur far së shefit si e? Pse së so qëtë pibuna, apo? Kur far krietari si e? apo papa rangu was a peigamberi sallallahu a i tilik al madretia i thot i drejtohu thot ecie si i drejt ba u drejt si i drejt tani wasat papa mendu peigamberi sallallahu arch domollon o koncënim i madh halidin walidi wasat e ka percell peigamberi sallallahu dhe po percell kta percell çish po zhvillot biseda dhe për, për, për dashuri nga peigambësi pa ya ja, rasul allah lem ta ekzekutoi çka doze kis ka bo krim dvolg ka bo krim madh Kalmë në rithot, lem e rëshua të ekzikutoj Tha jo lej, prit Se nështë ta falet Nështë ta falë në mas Pasta i tha Kanë, janë ofendu njështë të paramuëve Vdhavi janë musaj, janë thonë qjalë trana Edhe unë e kam e bësatë Shiko dhe zër, e ka morë musajnë si shenjvull Se dhe ajë është lënduëve A ditë që kanë lënduëve musajnë? Dhe zër, jehudit Edhe njeri ju për një gjithi si, Kur zyddi kan veç kyur dikon, çka thon Abdullah ibn Abbasi, ne fjal Allahu te bareke ve teala parmandon, "Wa ilu likulli humazatil lumaza", mir për çdo për çësë të tallës, ka thon Abdullah ibn Abbasi, ka, ka thon është ai i cili kur do me, me me armicu dikan, ja pritni gabim. Çe, a ftoisha unë? A ftoisha, se e ke bogta. Jehudit nuk dishin ku me zon Musa. Ska pejgamberi Zotit, e run Allahu ta na, çu çdo që me zon Muhammediin sallallahu alaihi wasallam. Dhe njerëzit për njësi, dhe zërë, jetojnë për me të zanë, knaqë, edhe mësa një thotë, he, e disha unë Knaqë, nuk mund është me paramendu që varë, mbiri e ka në këtë aspekt Kërë një thotë dikut, a thoisha se ka bim, a u bindet be Nuk dysh në shka mi thonë musaj, deri sa i thonë, e pse musaj nuk lahët me neve i zhveshën, hamam Ka odishka ki, paramendu, dhe zërë Pra në shka i ka ndonë për nga meri të zotit Ki, në, në senzë, Zdo mu shvejshë o i tërpëshëm I afan, ki masin nuk shvejshët me neve Vecë se ka problem në organin gjenital Apo Ka do një defekt, do një smuje, s'kaldzon Allahu e, e ndryshoj ligjin kosmos Vecë mi imbin të jahudis Së qashtu Shkoj një ditë pëj ditëve mula Apo në lum Musa i le sallatës selam Dhe i lateshat dhe umbulu pas ngurit tjetër Dhe i lateshat ngurit Në lum Allahu e ndroj ligjin E lëviz i gurin, e lëviz i gurin, e të vrapu musaj me, me imorteshat, ata e panë musajin se spaskat me e ta ki. Dhe zërë, do një harë njësë kështu në kushtojnë. Ja ja fatë, po se kështu për jashë këti mirë, do këta ma, ka adishka. Ve në tropë ka adishka. Përëndë dhe zërë, andaj, që i ka munafika në kone për nga më verës e zërële. Gruja i ka bo në virlak, Aisha, vati Allah vë anë. Allahu e zbiti a jetë i pëqilë. Vetëm qëshën ku me zandikon. Ndërsa, s'kena më e mirë, e cila ka ardë, më e qarta, për sabrin edhe bucien, cënja ka dhënë Allahu për nga më bërve. Sëpësë Allahu cilësit, cëtë i këtë vetat, i furnizonë rapë të ti, në aspektin njërzor, të kanë dojë për nga më bërve. Shikojë i Jusufi në lejë sëratë të sëra. Dësënë Allahu i Gjeluala ka dh Ngjalia më e mirë, edhe pse shejku më së admiet thot, ngjalia e Jusufit nuk on ngjalia më e mirë, po surja më e mirë si ngjalia. Po si duhet të shohëm nën atë? Çka kanë dhënë zër? A dini sa e kanë lëndu Jusufin alay salam? E para. Pi fmije kanë privu pi babas edhe nanës. Aqoma këç? Ti je dikon në moshën 19 apo 15 vjeçare dhe qare, edhe të përzojm pi nanës edhe babës. Pa kurfarfajë. E vetmi faji që kau kanë Jusufit, baba po lakmon me zemër më shumë ka Jusufin. A fajo kjo? Funi furit edhe nëse o faj Që nuk o faj Se Jakubi e do ma shumë Jusufin po edhe nëse o ja faj Nuk o i ti Po Jakubi kushtimisht Se nuk o faj E, e përzonën pi babës vet E largun nga loçka e zemrës Apo e largun në regën Shkun dekada Thota sa në basriju A dikure e në taku me, me Jusufin Mas tato dhvjetve Tato dhvjetve Dhe jo veçka që e gjojtën bunar Vallaje ti a ndërku në shevetën që qiran Bunar qohuash me tuta. Apo, ke vau kur bie dikun, thall, qohuash i trishtum dhe njerëz të kullojnë. Ata gjallet kanë gjut. Gjallet kanë gjut. Më bunar, andaj vaje për mendin. Fi ghayabatil jub, ne ersirat e Bunarit, ne ersirat e Bunarit. Në rregull, çka vau? Teatra e shitën. Amunjo para ngjërejnë me të litë, i mitë litë dhurt, edhe me dal mbi pazar, e thon, euro, si më dhan kush problem për pazaroshta? Amundorë ngjërejnë vëllazët. Së të kuptoj shë ka bo Jusufi, a beblendi, a në dhe të të lau, o e shë e rauhu, ha, e shëtën, bidërahim, për do dërhem, sa të vesh këshishin të heki, ha, të so pëja bë, dhe dinar, mërë, se këshishin, a të këshishin të hekin pëja kubit, a këni ki për di, këni për di kush kërë e shëtë artikullin, në moni ka sëzdo me majt, edhe dhe le shëtët, oj, mira, be, vesh qiti që të pare, mua. A më kur e di që artikula i mirë, thot jo jo, kadar, prit, si du shme ble bleje. A më kur dënë me hek, o i mirë, thot, ha një bemis e do barëvec, largo jo. Jo veç ka që. Shikoni këtani një skejnë, në surën Jusuf, për qërënë me vëmenjë një surën Jusuf. Edhe një skejnë shumë ma eramë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Jusuf jo ba minister Minister i Financave Në parët i ka Andaj i tham brejtit Lem mu të parët Sepse të parët është ajo Nervi i shtetit Ki pare i e i ford Ki pare si e i ford Tha lem mu e se unë jam besnik Dhe e la Ta një këto po vi njërzit Plot prej Palestine në Egypt Me mor pasuri ndihma Hin vëznit A i nje këta se njoj A i nje këta se njoj që ka ndohë dhe zërë? Lipi në ushqime, a po, a janë bret, këta janë vlazit e vetë, nuk një në me zveti. Edhe Jusufi e len atë enën për me e morë bunjamini vlavin e vetë. Para ndohë dhe zërë, këta e zbulojnë se e kena pas një vla, ha, të akuzumë. Kër e gjinët ajo enët e bunjamini, edhe këta tjërë që ka thoi, e ka pas ki një vla hajdu të dajë, Burr Yusuf. Qta nuk pe din ti jo Yusufi. Gjetar kur kan fol vetem për këtë mesë e kan thon mirë. Kur ti fol për shkakun mbra në familjes e vllavijot ka po ksu ksu ksu. Po pse ti pecet jashtë kët? Kushtimin tani. Pse pecet kët biftan jashtë? Çka lipt timi kallzu mbretit se vllavi jot dikur e kena pasni vllahi dot. In sara ka faqat sara akhu lahu min qabl. Kur e kan pashi Bunjamini, po pra, e ka Enën, ka thon apo si ti ke zhvell kë Edhe ni vlla e ka pas ky, se Bunjamini me Yusufin janë vllazën Pininone. A ato tjetër janë Pininonës tjetër, Bab, Tiakubit. Ka thonë edhe kë që ka pas ni vlla. Shiko Allahu xhela për shun tani skemën e Yusufit. Fa esarrahu Yusufu fi nafsihi. E Yusufi e moyti vetëm. A musha paramëu do të saga shumë me vate. O ja zë që u qodh. Kini ar buk me lib. Fukara, unë jam Jusufi Culli vlahon hajdutbe, kush hajdut? A unë jam hajduta, ju i një hajduta Paranëveze, sikur ta kish praktikuhet Me hakmari, jasht Apo mburga, po eshtu më ratë Jok, tha, Allah, em shefin veti Jove cka që Në fund që ka tha Këti që topi di, Jusufi Këti di Në fund tha, latë e thëribe, alejku muljom As kam ja u përmeni që më kini bon Itë që ja u përmeni Yagfirullahu lekum. Allahu ya ja falihu. O kjo punë moze. Amuno shtimi afali në vllavë, i them thon, as ta përmej në bilë. Na porrëm dhe më apo ajo, ani lovë shtat kadoshëm që bó. S'munit, gurt, gurt, jok sin gurt, s'munit, ta dish bara. Ai Yusufi dha hec po duhet ta përmej. Hec, Allahu ta fal. Allahu xherua kur e përshui Yusufin, çka fa në fund surës? Ma lexon në fund surës. Fau këtu kemi dërgou burra na pejgamberi Kjo burnija Kështu dhe na kemi dërgu bura pëngambar E boni Allahu pëngambar Ha, Jusufin me nam të madh Të sinë Allahu të bare kjo të tëra E kishtë të rrit në për Në përkriza Këtë njërë dhe zërë të sabra të, të pëngambar Nga kam burua Nga furnizimi i Zotit Nga emri Allahu El Halim Dhe gjitha shtu dhe zërë Kam bërmejnë djetarët Edha tëse lejot mi thonë njëriut El Halim Nose që në prmendën në fillim ligjrat apo kujt i kujtohet, shumë prej emrave të Zotit lejohet mi thon Krisus. Dhe dallon Krisu me Zot. Mundi i diheshim, i diheshim. Apo i but, i but. I moshëshëm, i moshëshëm. Allahu është i moshëshëm, ky është Zot, ndoshta njëri është i moshëshëm, sikur njëri. Andaj lejohet, domun kjo është aspekt juridikisht, se lejohet mi thon njërit i but. Edhe Pro lejot, mi thonemi, Halim Tho të dhaut e bare, kjo të nësurën e Taube A e të njështën e katër mbëdhjet Inë Ibrahime Lë Ewahun Halim Vërtejt, Ibrahimi është Ewah A të njëshka është Ewah A i si që ditë banë shumë, oh Ibrahimi ka posë zakon Me thonë, oh, zot, ah, që shkenë me pështuhe Ah, mirë i na, ah, mirë për nej dhe E ka bohë shpesh këta Dërisa familiar të vetë e ka ndëgjuhe Tu E thonë nema, e thonë kuku, apo? Apo mjerë për muën e ka shpështurët Thotë Allah u gjerëve, Ibrahimi shumë thonë Te oh, kuku për neve Na e kena ndruveze, kuku për juve Apo? Kini fri galon, vlasni Po kiti fri galon vet, edhe vlasni Te kamë nësa një kri... kri non, na e kena këthi prapsht, apo? E po pe kërësidiku takohet me Njënë prej sahabëve e thotë Diskutojnë, qka, qka diskutojnë, mësina munafika Për vetë i diskutoj Nëse diskuton më sërqë që ta më munafika, çu ta limbë zot. Sahabut tutur që mëson munafika, ata vet. E jo tjerë, çiki munafiki, çyra munafiki. Vëre nifaku. Çka beso munafik? Ai, nëse injenam hitë jena mi vet. Po çka do nëse ti? Në për shembull zot. Nëse ni na vërtetojm se njëri banor xhenemit, rregull. Dhe zëruna zot edhe na bomi banor xhenemit. Çfarë roli ka pas kjo? Funi funi tu dit këla imën i vet. Nëse jove vezërmë zonë në xhennet, Allahu na vofitën. Nëse njerëja zan në xhennet, ç's problem më zani kush ku ka shkuar. Se ti e ke siguruën në xhennet, ama vallallai nëse ti hu veni në xhennet. Edhe nëse i di me emra me mbiemra, pita a dëmi. Deri ditën e Kiametit, kush a banori i xhenemit, çka bën? Tja kontabiliteti njiha. S'do bandove edhe. Ti më dit ket, më dit unë finali diçi në xhenam. Po në rregull, ti je për shemull, a ti Këndësh i ka Allah u që da thot Ibrahimi thot dhote, oh, I mjeri jone Amur Khattab Dhe zërë këre kanë varros Ka thonë Abdullajbë një Ameri Ba, ba, jem Kam ti ka pas Ha Të nëzime Ju kam shu gjujve Ju kam shu gjujve dhe vet Nga e keçti Dhe të thonë Oj, oh, mjeri ti Amur Khattab Që kam e gjith Re Zotit Shpesht thonë të dhonte, Mjeri për nënën ta Dhe se të ka lind Nëse së të falë Zotit Allahu ka shpreheksut xhana, kan thonë, "Mi Omer, mjerë, nëna jote që të kalin mës më me të falallahu. A po a mund të pa namurëson, me in xhanam, Zoti na rujt. Çfarë do bije me ka ki ki paos për kësaj dhënore? Shkon 40, 50 vjet, po edhe 100 vjet më jetu. Kur çfarë do bije s'ka? Atëherë që Allahu kënaqën, Ibrahim i thot, "Ai shumë bante, oh, dhe ishte halim." Çfarë do mund halim? Kjo është i përmbajtshëm, durimtar. Gjithashtu ka ardë edhe për Ishaqun Uh, edhe në cilësimin e ishakut a.s. ka thënë Allahu të barëk e vëtala fe bëshërnahu bi ghulamin halim ne e kemi përgëzuar Ibrahimin me një dial i cili është halim ishaku a.s. i cili është uh, i biri i uh, uh, Ibrahimit Allahu kërja ka thënë ishaku në Ibrahimit ka thënë këna me të thënë një dial halim këna me të thënë një dial halim i cili ka me të respektu të tje edhe ka me të Ka me të dëgjua, nda kjo dhe zërë është shkurt mish i mishë për ataj cili do sherol medit do bon por emen Allahu te bareke ve taala el halim na lus me Allahu te Allahu ta trajton me butsin e tina na trajton me tolerancen e tina me falen e tina lus me Allahu te bareke ve taala qe zoti onjele jlaluhu timbu zemrat tona me iman timbu djoksat tona me islam el lus me Allahu te bareke ve taala qe zoti onjele jlaluhu mos na mos ta mundsom me thepfondim te kesh mos na mundsom me thepfondim te mir el lus me Allahu te bareke ve taala qe zoti onjele jlaluhu muslimant ku di sherol Allahu te ndihmon yetimat e musliman Allahu te ndihmon كريمنا لنندمت بهذه الشرط الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين